Második fejezet. Az elátkozott család. Van itt nálam egy kézirat, kezdte dr. James Mortimer. Észrevettem, amikor belépett, jegyezte meg Holmes. A kézirat meglehetősen régi. A 18. század leléről való feltéve, ha nem hamisítvány. De hát honnan tudja mindezt, uram? Miközben beszélgettünk egy jó tenyérnyi csíkot, a szemügyre vehettem belőle. Szép kiszakértő volnék, a legalább évtized pontosággal nem tudnám meghatározni egy okmánykorát. Bizonyára olvastak is tanulmányomat erről a témáról. A dokumentum dátumom szerintem 1730. A pontos dátum 1742. Dr. Mortimer kihúzta a kéziratot Mellin zsebéből. Ezt a családi dokumentumot Sir Charles Baskerville bízta rám, akinek hirtelen tragikus halála három hónappal ezelőtt oly nagy izgalmat keltett Devon megyében. Joggal állíthatom, hogy barátja voltam, azon kívül, hogy orvosként szolgáltam mellette. Sir Charles erős akaratú férfi volt, csavaros eszű, gyakorlati gondolkodású, és épp oly keveset adott a fantáziára, mint jó magam. Mégis ezt az okmányt igen komolyan vette, és el volt készülve rá, hogy olyan véget ér majd, amilyen valójában elragadta. Holmes nyúzotta a kezét az okmányért, majd szétteregette térdén. Észre kell vennie magának is, Watson, hogy a szerző váltakozva használja hosszú és rövidesseket, Többek közt ez segített hozzá, hogy a dátumot meghatározhassa. Holmes vállán egy pillantást vetettem a sárgult papírra, és megszemléltem a fakult írást. Az elején ez állt. Baskerville Hall, alatta nagy, kusza számok, 1742. Valami vallomás féle lehet. Úgy van, vallomás, mégpedig egy legendáról, amely apáról fiúra szára a családban. De ha jól értettem, ön azért jött hozzám, hogy valami korszerűbb és gyakorlatibb dologba kérjen tanácsot tőlem. A legkorszerűbb dologban, ami a gyakorlatiasságot illeti, az ügy rendkívül sürgetős 24 órán belül határoznunk kell. A kézirat azonban rövid és a lehető legszorosabb kapcsolatban áll az ügyjel. Engedelméve felolvasnám. Homsz hátradőlt a székben, karba tette a kezét, szemét pedig lehúnyta, mint aki megadja magát a sorsának. Dr. Mortimer a kézirattal a világosság felé fordult, és emelt, recsegő hangon olvasni kezdte az alábbi fura ósdi históriát. A sátán kutyájának eredetéről több változat forog a családba, mivel azonban én egyenesre leszármazottja vagyok Hugo baskerville és mivel a történetet apámtól tudom, aki szintén apjától hallotta, teljes meggyőződéssel vallom, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy itt most írásba szedem. Szeretném, ha ti is hinnétek, fiaim, hogy ugyanaz a bíró, aki megbünteti a bűnt, meg is bocsájtja, és hogy nincs olyan átok, amely alól ima és megbánás ne adna feloldozást. De ne csupán azt olvassátok ki ebből a történetből, hogy mennyi bajt hozott rátok a múlt, hanem inkább arra figyelmezzetek, mit tesztek a jövőben. Annak az átkos szenvedélynek, amely mi a családunk annyit szenvedett a múlt időkben, soha többé nem szabad eluralkodnia, különben visszavonhatatlanul végünk. Tudjátok meg tehát, hogy a nagy forradalom idején, amelynek történetét a tudós Lord Trelandon tollából a legőszintében ajánlom figyelmetekbe, a Baskerville-ek majorsága az enevet viselő hukó kezében volt, aki Hadd tegyem hozzá, földön híres volt vagyságáról, világias gondolkodásáról és istentelenségéről. Ezt talán, gondolom, még megbocsátották neki szomszédai, hiszen beláthatták, hogy szentek nem igen jutnak sehol vagyonhoz, de Hugóban az említett tulajdonságokon kívül még egy elszabadult kegyetlen tréfálkozási hajlam is volt, amely országunk nyugati részében joggal tette hírheti nevét. Történt pedig, hogy Hugó beleszeretett, ha szabad-e tiszta szóval illet nem sötét indulatot, egy obsitos lányába. Ennek az embernek a Baskerville uradalom közelében volt földje. Az ifjú leányzó azonban, lévén jól nevelt és tisztességes nőszemé messze kerülte hugót, mivel rossz hírét nagyon jól ismerte. Így esett, hogy egy Mihály napkor hugó, öt vagy hat hozzá hasonló naplopó cimborája társaságában belopózott a farmra, és elrabolta, a lány tudván tudva, hogy atya és nincs nincsenek otthon. A lányt Baskerville holba hozták, és egy emeleti szobába zárták, ők maguk pedig vad keztek, kezdtek, ahogy ez minden este szokásuk volt. Most, elképzelhető, hogy a szerencsétlen teremtés szinte eszét vesztette halván a kornykálást és ordítozást, meg a rettentő káromkodást, amely a fülébe hatolt oda hiszen mondják, hogy ha Hugo Baskerville borközi állapotba került, olyan kifejezésekre ragadtatta magát, amelyek még azt is tönkre silányították, aki kimondta őket. Végre is nagy szorultságában a lány megtette, amit még egy bátor és tetterős férfinak is díszére vált volna, vagyis a déli falon terpeszkedő boroscsán ágainak segítségével, ez ott díszeleg ma is, lebocsátkozott az eső csatornán, s aztán megindult hazafelé a láponát, lévén otthona és Baskerville hal között a távolság három mérföld. Történt pedig, hogy mindezek után nem sokkal Hugo ott hagyta vendégeit, hogy ételt és italt vigyen fogjának, nyilván más gonoszabb dolgok is szándékába voltak, amikor is a kalickát üresen, a madárkának pedig hült helyét lelte. Ekkor minden bizonyal maga az ördög szállta meg, hisz szinte nyakát törve rohant le a lépcsőkön az ebédlőterembe, felugrott a terebélyes asztalra, vadó söpörve le a butéliákat és tálakat, és a társaság füle hallatára hangos szóval megesködött, hogy lám, legyen a teste és lelke még azon éjjel a gonoszé, csak a hajadon kerülhessen a hatalmába. S miközben cimborái szájtátva és rémülten a dükitörést, egyikük, ki már velejéig romlott volt, és talán a többieknél is részegebb, felordított, hogy kutyákat kellene a lányra úszítani. Amire Hugo is kirohant a házbors, oda kiáltott inasának, hogy nyergeljék fel a kancáját, és kössék el az ebeket. A kutyákkal megszimatoltatta a lánynak egy kendőjét, egy szemvillanás alatt csoportba állította őket, s már el is tűnt velük a pokoli hangzavar közepette a holdfénybe fürdő lápirányába. Egy kis ivó cimborák értelmetlenül ácsorogtak, hiszen mit sem fogtak fel abból, ami íj idő alatt játszódott le a szemük elől. Pislákoló értelmük azonban nem sokára felébredt, és kezdték megsejteni, mi dolog készül. Hatalmas zűrzavar keletkezett. Egyesek pistoljaikat, mások lobukat követelték, Megint mások inni akartak volna, s kiáltoztak. Időbe telt, míg zavaros fejük valamennyire kiózanodott, és ekkor valamennyien, szám szerint tizenhárman, nyerekbe szálltak és megkezdték a hajszát. A hold ezüstfénye bevilágította a lakjukat, miközben sebesen lovagoltak előre azon az útvonalon, amelyet a lánynak is követnie kellett, ha otthonába akart jutni. Egy vagy két mérföldet haladhattak, amikor egy vírasztó pásztoremberrel emberrel találkoztak. Oda kiáltottak neki, tudakolva látta a prédát. Az ember, így mondják, először szólni sem tudott, olyannyira hatalmába kerítette a rémület, de végül is eldadogta, hogy igen, látta a szerencsétlen lányt a kutyákkal a nyomába. Láttam én, azonban egyebet is mondta. Láttam, amint Hugo Baskerville ellovagol melletten fekete kancáján, s mögötte ott futott egy pokolból elszabadult toportján. Az Isten óvjon tőle, hogy valaha még egyszer az utamba kerüljön. Az ittas uraságok csúfszidalmakkal illették a pásztort, majd tovább lovagoltak. De hátuk nem sokára liba bőrösre vált. Paták hangzott, és a lábba felül egyszer csak előbukkant a fekete kancas, tajtékozva lecsüngő kantárszárral és üres nyereg elvágtatott el mellettük. A lovagok most sűrű csoportba tömörültek, mint a megriasztott nyáj, de azért folytatták útjukat a mocsárvidéken át, noha mindegyikük örömmel, s azonmód megfordult volna, ha nem lettek volna ott a társai. Így haladtak tovább, de most már lassan, s végül is elérték a kutyákat. Az ebek noha messzeföldön ismertek voltak nevelésükről és származásukról, egy csomóba vinnyogva álltak egy mély horpadás előtt. Némelyikük megpróbált elosonni, némelyük meg egész testébe remegve, kimerett szemmel bámulta az útjukba megnyíló keskeny hasadékot. A társaság megtorpant. Elképzelhetni, hogy jóval józanabbak voltak, mint mikor útnak indultak. Legtöbbük a világ minden kincséért sem ment volna tovább, de hármon közülük, a legbátrabbak, bár az is lehet, hogy csak a legrészegebbek, előre lovagoltak a hasadékig. Ez egy széles tisztáshoz vezetett, amelyen két hatalmas, még ma is látható kődarab állott. Régi-régi idők s egy ismeretlen, azóta elfeledett nép emlékei. A hold élesen bevilágította a tisztást, amelynek közepén, ahol összeesett volt a félelemtől és kimerültségtől, holtan hevert a szerencsétlen lány. De mégsem a holttest látványa, sőt nem is a közelébe heverő Hugo Baskerville teteme volt az, amelye semmitől nem rettenő garázda fickók erejébe megfagyasztotta a vért, hanem hogy Hugo fölött, torka után kabdosva egy nem evilági lény magasodott, egy nagy, fekete, kutyaformájú bestia, nagyobb minden valaha létezett földi ebnél. A szörny az ifjak szeme láttára harapta át Hugo Baskerville torkát, majd rájuk vetve parázsló szemét agyareit csattogtatta, mire a három férfi vadul felüvöltött a rémülettől, és sikótózva esztelen vágtába kezdett a láponát visszafelé, hogy legalább életét mentse. Mondják, egy közülük még azon éjszaka meghalt, a másik kettő pedig önmagaron csaként tengedte napjait haláláig. Hát ez a története, kedves féljaim, a szörnyetegnek, amely, mint ismeretes, azóta sem szűnt meggyötörni családunkat. Mindezt azért vetettem papírra, mivel az ismert dologtól kevésbé rettegünk, mint azoktól, amelyeket csupán sejtünk, és félig meddig tudunk. Kétségtelen ugyanis, hogy családunknak sok tagja ért szerencsétlen véget. Sokak halála volt hirtelen, véres és megmagyarázhatatlan. Mégis hagyvessük bizalmunkat a gombviselés végtelen jóságába, hisz alig hihető, hogy a szentírásba említett három-négy nemzedéken túlbüntesse az ártatlant. Nem tehetek egyebet, fiaim, mint hogy a gondviselésre bízlak benneteket, és óvaintelek. Tartózkodjatok attól, hogy az éjszaka óráiban, amikor a gonosz uralkodik, lábatokat a lábvidékre tegyétek. Ezt az írást Hugo Baskerville hagyta hátra a fiainak, Rogernek és Johnnak, azzal a fenntartással, hogy tartalmában mit sáruljanak el nővérüknek, Elizabethnek. Miután dr. Mortimer befejezte a különös történet felolvasását, szemüvegét feltolta a homlokára és mereven nézett Sherlock holmes -ra. A detektív ásított, és a cigaretta végét belehajította a kandalóba. – Vége? – kérdezte. – Ön szerint nem érdekes? – Hát annak, aki szereti a meséket, feltétlenül. Dr. Mortimer ekkor egy összehajtogatott újságot húzott ki a zsebéből. Most pedig, kedves Holmes, hadd mutassak valami újabb keletű dolgot. Ez itt a Devoni híradó ez év június 14-i száma. Van benne egy rövid cikk Charles Baskerville halálának körülményeiről. Az eset alig valamivel a cikk megjelenése előtt történt. Barátom könnyedén előrehajolt, arca érdeklődést tükrözött. Látogatónk megigazította a szemüvegét és olvasni kezdett. Sir Charles Baskerville hirtelen halála megyeszelte nagy részvétet váltott ki, annál is inkább, mivel az elhúnytról az utóbbi időbe az a hír járja, hogy középdevon liberális párti jelöltjeként valószínűleg fellép a következő választásokon. Noha Sir Charles csak viszonylag rövid ideje lakott Baskerville hallban, méltó jelleme és példátlan nagylelkűsége elnyerte számára mindazoknak a szeretetét és megbecsülését, akik valaha is kapcsolatba kerültek vele. Az új gazdagoknak ebben a nyüzsgőkorában minden bizonyja jó eső felfedezésnek számított, hogy egy régi helybeli család sarja leküzdve a familiára nehezedő balsósot, ismét vagyonra tetszert, és vagyon a révén megpróbálja feleleveníteni a régi dicsőséget. Mint tudjuk, Sir Charles bizonyos délafrikai pénzügyletekből szép összeget keresett. Bölcsebb lévén, mint azok, akik nem elégszenek meg sikerükkel, és inkább megvárják, amíg a sors ellenük fordul, felszámolta ottani érdekeltségeit, és visszatért Angliába. Mindössze két éve annak, hogy letelepedett Baskerville holban Szóbeszéd tárgya, hogy nagy tervei voltak a gazdaság újjászervezésére és felvirágoztatására. Tervei kivitelében halála most megakadályozta. Gyermektelen lévén nyíltan kifejezte a beli kívánságát, hogy míg él, vagyonának az egész környék vegye hasznát. nem csoda tehát, hogy annyian fájlalták korai végét. E hasábokon gyakran adtunk írt nagy lelkű adományairól, amelyeket annyiszor juttatott helybeli és megyei jótékony célú akcióknak. Sir Charles halálának körülményei mindmáig nincsenek egészen tisztázva, noha az illetékesek mindent megtettek, hogy eloszlassák a rémhíreket, amelyek babonási edelmek alapján keltek szájra. Semmi jog sincs rá, hogy ez alkalommal bármiféle büntén gyanítsunk, vagy hogy egyáltalán úgy képzeljük, mintha az elhunyt nem természetes halállal múlt volna ki. Sir Charles volt, és sok tekintetben valóban különös felfogású ember. Tekintélyes vagyona ellenére egyszerű életet élt, és belső cselítsége Baskerville holban csupán egy Berry Mor nevű házas állt. A férfi volt a komornyi, s felesége vezette a háztartást. Vallomásuk, amely közelálló közlésével is egyezik, arra utalt, hogy Sir Charles egészsége egy bizonyos idő óta nem volt rendben, és hogy ennek az okaz a szívének valamely elváltozásában keresendő, ami azután hirtelen elsápadásban és kipirulásban, kifulladásban és szinte állandó depressziós rohamokban jelentkezett. Dr. James Mortimer, aki az elhunytnak barátja, és egyben orvosa volt, hasonló értelemben tett vallomást. Ami a tényeket illeti, ezek röviden összefoglalhatók. Sir Charles Baskervillenek az volt a szokása, hogy esténként lefekvés előtt végig sétált Baskerville Hall híres Tiszafa alléján. A Berimor házas pár úgy vallott, hogy ez állandó és régi szokása volt. Június 4-én Sir Charles kinyilvánította azt a szándékát, hogy másnap Londonba utazik, és megparancsolta barrymore hogy csomagolja be podgyászát. Este kiment szokásos lefekvés előtti sétájára. Ilyenkor mindig elszívott egy szivart is. E sétájáról azonban nem tért vissza. Évféltájban Barrymore, aki nyitva találta a kastély ajtaját, nyugtalankodni kezdett, és lámpát gyújtva elindult, hogy megkeresse gazdáját. Aznap esett, Sir Charles nyomait tehát könnyedén lehetett követni a sétányon. Az Allé fele útján egy kapu van, amely alá nyílik. Bizonyos jelek azt mutatták, hogy Sir Charles egy ideig ott állt a kapunál. Aztán folytatja útját. Hol testét az állé másik végén lelték meg barrymore az az állítása, hogy gazdájának lábnyomai, miután túlhaladta kapun, lényegesen elváltoztak, és hogy úgy tűnt, mintha Sir Charles lábújhegyen folytatta volna útját, még nem nyert magyarázatot. Egy Mörfi nevű cigány lókupec ez időtájt innen nem messze a lápidéken tartózkodott, de saját bevallása szerint ital hatása alatt állott. Vallomása szerint hallott valamilyen kiáltást, de azt már nem tudta megmondani, hogy ez milyen irányból jött. Erőszak nem lehetett felfedezni a holttesten, bár a doktor vallomása rámutatott, hogy az elhunyt arca hihetetlenül eltorzult, olyannyira, hogy dr. Mortimer először hinni se akarta, hogy barátja is pácien se fekszik előtte, de aztán kiderült, hogy ez a jelenség nem ritka olyan esetekben, amikor szívműködés elégtelensége okozza a halált. Ezt a magyarázatot a boncolás csak megerősítette, hiszen régi bajt mutatott ki, és a halott kém is ebben jelölte meg a halálokát éppen kedvező, hogy a vizsgálat erre a megállapításra jutott, hiszen magától értetődően igen nagy a fontossága annak, hogy Sir Charles örökösen letelepedjék Baskerville hall és hogy folytassa az elhúnyt, oly tragikusan félbeszakadt művét. Föltehető ugyanis, hogy ha a halottként tényszerű megállapításai nem vetnek véget a mendemondáknak, amelyek szájról szájra jártak az ügyel kapcsolatba, nem igen vállalkozik rá senki, hogy ide költözzék. Tudomásunkra jutott, hogy a legközelebbi számba vehető rokon, Mr. Henry Baskerville, aki Sir Charles Baskerville ifjabb fivérének a fia, és aki még remélhetőleg életben van. Amikor legutoljára hírjött felőle, az ifjú úriember Amerikában tartózkodott, és az illetékesek már is megtették a szükséges intézkedéseket, hogy az örökös tájékoztathassák szerencséjéről. Dr. Mortimer összehajtotta az újságot, és visszatette a zsebébe. Hát, ezek a tények, Mr. Holmes, amelyek nyilvánosságra kerültek sző Charles Baskerville halálával kapcsolatban Igazán köszönöm önnek, mondta Sherlock Holmes, hogy felhívta figyelmemet egy esetre, amely nem nélkülözi az érdekesség bizonyos vonásait. Annak idején olvastam róla néhány újságvéleményt, de mivel erősen el voltam foglalva azzal a bizonyos jelentéktelen vatikáni ékszerlopási ügydel, és mert minden igyekezetemmel azon voltam, hogy eleget tegyek a pápa kívánságának, néhány érdekes angol bűneset felől nem informálódhattam kellőképpen. Ugye azt mondta, hogy a cikkben minden nyilvánosságra került tény benne van. Igen, ezt mondtam. Hát akkor most szeretném hallani azokat a tényeket, amelyek nem kerültek nyilvánosságra. Holmes hátradőlt, kezét karjába tette, és fölöltötte legközönösebb és legfölényesebb arckifejezését. Hadd kezdjem azzal, mondta dr. Mortimer, akint látnivalóan hirtelen heves felindultság vett erőt, hogy elárulok egy titkot, amelyet még senkivel sem közöltem. Őszintén szólva, eddig azért nem beszéltem róla, még a hivatalos vizsgálat alkalmával sem, mert fura szerepet tudományos ember számára, hogy Babona védelmében álljon ki. Volt egy másik okom is. Ez az, hogy egyezően az újság véleményével én is úgy gondolom, senki se volna hajlandó beköltözni Baskerville-holba, ha a birtok amúgy is rossz híre csak növekednék a közeljövőben. Mindkét ok elegendő volt arra, hogy úgy érezzem, jogom van hozzá, hogy hallgassak. Haszna nem lett volna, ha másképp cselekszem. Önökkel szemben azonban nem látom semmi szükségét, hogy ne legyek őszinte. Vidékünk, a lápvidék meg lehetősen gyérel lakott, csakik mégis ott élnek, erősen egymásra vannak utalva. Gyakran tettem hát tiszteletemet Sir Charles A Lafter Hall -beli Mr. franklin és Mr. Stapleton-on a természetbúváron kívül messze mérföldekre nem található iskolázott ember. Sir Charles visszavonult ember volt, de betegsége véletlenül összehozott bennünket, és közös tudományos érdeklődésünk barátságot formált az ismerettségből. Sir Charles lengetek tudományos anyagot hozott haza Dél-Afrikából, így azután számos kellemes estét töltöttünk el azzal, hogy a busmanok és a hottentották anatómiáját hasonlítgattuk össze, és nagyokat vitatkoztunk. Az utóbbi néhány hónap folyamán egyre világosabban kezdtem látni, hogy Sir Charles idegrendszere közel áll az összeomláshoz. Páciensem komolyan hitte azt a legendát, amelyet az imént felolvastam önöknek, sőt, olyannyira szívére vette, hogy noha szívesen sétált a birtok területén, semmi se tudta volna rávenni, hogy éjszaka a lábföldre tegye a lábát. Bármi hihetetlennek is tűnik, ez az ön szemében, Mr. Holmes, barátom, lelke legmélyig meg volt győződve róla, hogy családján átokül, és valóban, amit erről a családi hagyomány alapján elmondhatott, nem biztatott sok jóval. Valamilyen földön túli gonosz jelenségképe látnivalóan szünet nélkül üldözte, és nem egyszer kérdezte meg, hogy láttam-e éjszaka beteglátogató körutam alkalmával valami furcsa lényt, hallottam-e szokatlan kutyavonítást. Az utóbbi kérdés több alkalommal is feltettes hangján mindannyiszor érzett a visszafojtott izgalom. Jól emlékszem egy estére, amikor, alig három héttel a végzetes esemény előtt, a ház elé hajtottam. Sir Charles véletlenül épp a kapujában találtam. Leszálltam homokfutomról, s elindultam feléje, amikor észrevettem, hogy csupán elnéz fölöttem, s arcán a legszörnyűbb iszonyodás kifejezésével mered a távolba. Hirtelen megfordultam, és sikerült is tekintetemmel elkapnom valamit. Mintha egy jókora fekete borjú vágott volna át a kastélyhoz vezető úton. A megboldogult oly izgatott volt, és annyira hatása alatt állott a jelenségnek, hogy kötelességemnek tartottam, hogy oda menjek, ahol az állatot láttam, és megpróbáljam megkeresni. Az élőlénynek sajnos nyoma veszett. A hatás azonban, amelyet páciensem lelki világára gyakorolt, megmaradt. Vele töltöttem az egész estét, és ekkor történt, hogy felindulása magyarázataként ismertette velem a különös históriát, melyet az imént elsőnek olvastam fel. Ezt az epizódot csupán azért említem, mivel a bekövetkezett tragédia fényébe most már tulajdonítok neki valamelyes jelentőséget. Noha akkor úgy láttam, hogy az egész szót sem érdemel, és barátom izgalma fölötté bogtalam. Sir Charles tanácsomra határozta el, hogy Londonba utazik. Hogy szíve meg van támadva, efelől nem volt kétségem, és azt is megértettem, hogy az állandó félelem, amelyben él, jól lehet-e félelem, oka józanó, semmiképpen sem igazolható, napról napra ront egészségi állapotám. Úgy véltem, néhány hónapi londoni tartózkodás eltereli majd figyelmét a dologról, és újjászületve tér majd vissza. Mr. Stapleton, aki közös barátunk volt, és aki épp úgy aggódott, mint én, ször csász egészsége miatt, Hasonlóképpen vélekedett. És ekkor következett be a szörnyű katasztrófa. Halálának éjszakáján Barrymore, aki a szörnyű fölfedezést tette, lóhalálába menesztette hozzám Perkins az szolgát, és mivel még nem feküdtem le, az esemény után egy órával már ott voltam Baskerville holban. Rögtön ellenőriztem és egyeztettem valamennyi felelhető adatot, amely most már a vizsgálati anyagban is szerepel. Követtem a lábnyomokat végig a tiszafa allén, megszemléltem a helyet, a lápra nyíló kertkapunál, ahol Sir Charles látni valóan egy darabig várakozott, megfigyelhettem, hogy ettől a ponttól kezdve valóban elváltoztak a ládnyomok, de észrevettem azt is, hogy a felázott kavicsos talajon más nyomok nem voltak. Kivéve persze Barry mórét, majd alapos vizsgálatnak vetettem alá holttestet, amely megérkezése még nem érintett senki. Sir Charles arcra borulva feküdt, karját széttárta, ujjai a földet markolázták, és arcvonásai valamilyen erős indulathátása alatt annyira eltorzultak, hogy alig ha mertem volna esküvel bizonyítani a holttest azonosságát. Egy bizonyos, hogy fizikai behatásnak vagy sérülésnek nem volt nyoma. A vizsgálat alkalmával Barry Moore egy ponttal kapcsolatban azonban hamisan vallott. Azt állította ugyanis, hogy a holttest körül a földön nem voltak nyomok, illetve, hogy nem vett észre egyet sem. Én azonban kénytelen voltam észrevenni őket. Kicsit távolabb estek, de frissek voltak, és tisztán kivehetők. Mik voltak ezek? Lábnyomok? Lábnyomok. Férfié vagy női? Dr. Mortimer különös tekintetet vetett ránk, majd halkam, csak nem suttogva azt válaszolta. Mr. Holmes... Ezek a nyomok egy hatalmas kutyaláb nyomai voltak.